الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتحقيقه أن الشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأزهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتاب غرص دي شارح رحمة الله ليلة تعليق دي شرحنا ترأخر دي درس فوري تنظیم غرض دي اول غرض د شارح اغه ذکر کوي و ځحد جواب مذکوره دویم غرض د شارح رحمت الله علی اغه ذکر کوي د فعل پردې یا تیراځه وارده دریم غرض د شارح اغه ذکر کوي اختلاف المقامه څلورم غرض د شارح رحمت الله علی سواله سوال تنظیم غرض د شارح اغه بیا ذکر کوي دفد سواله خلاصہ دی در صاحبانو پنځه خبرې سوالې اول ما ویلې څه ذکر کوي و ځاهد د جواب مذکوره دویم غرض د شارح اغه ذکر کوي اختلاف ال... نادف د سوال دریم ذکر کوي اختلاف المقامه سلرن او پنځم د فې د سوالینو حاصل دارا دا. سرون سوال دارا غلې چې قران کریم اخ په د قران کریم اطلاق کلام الله باندې راغلی دا د تم کلام الله ویل حالان حالانکه قران کریم هغه مشتمل ده په هغه څه باندې چې هغه لا علم او له صفات حدوس نه ده نو له هازه په دې باندې اطلاق هغه د کلام الله سي نهره او د دې اطلاق په یو باندې سي نه ده نو لدین موږ جواب ذکر کړی او حاصل د جواب دادا چې قران کریم هغه اطلاق په کلام الله باندې راځي په دې اعتبار سره چې دا په یو باندې دلالت کوون کيده نن دې وځه حد فرض وځه نن دې جواب دې فارا وځه حد ذکر کئ چې دې هر شی دې فارا سلور وجود دي یو دې شی دې فارا وجود حقیقی ده دویم دې شی دې فارا وجود ذهني ده دریم دشي لپاره وجود عبارت ده څلرم دشي لپاره وجود کتابتي ده د یي ته وزه حد د خبره دادا چې هر شی د لپاره وجودي یو د د لپاره وجود حقيقي وي چې په نفس الامر کې او یو د د لپاره هغه وجودي څه په ځهن کې راغلي وي یو د د لپاره هغه وجودي څه په عبارت کې موجود وی. <وزنسل> او یو د دې لپاره هغه وجودیت هغه په کتابت کې راغلي وې وجودی کتابت د دا دلالوي په وجود عبارتي باندې عبارت د دلالت کوي په وجود ذهني باندې او وجود ذهني د دلالت کوي هغه په وجود حقيقي باندې نه سولې پوي په دایي چې د ارشید لپاره هغه سلور وجود راغلي وې نو اوس یو د دې لپاره وجودی حقيقي وې یاو د دې د لپاره وجودی ذهنی وي یو د دې د لپاره وجودی کتابتی وي نو په وجود حقيقی باندې د غنور وجودونه دالوي <سؤال> دا دلالت <سؤال> کوي په یغې باندې اغه مدلولوي حقیقتن اغه وجود وي نو دغه سیمه ګیاو چې کلام الله د دې د لپاره اغه وجود حقيقی ده چې دغه کلام الله حقيقي وجود سره صفت دی باندې تعالی ده دویم د دې د لپاره وجودی ذهنی راغلی ده لکه سړای وایي حافظ القرآن ما قرآن کریم یاد يد کړای دانو نو دلته مراد لیدول نه هغه الفاظ مخیله وی چې کوم په خیال کې حاصل کړئ سی وی الفاظ مخیلا په ذهن کې کوم شي راغلي وی او دویمه د ا دادا چې سړای وایي چې قرآن کریم هغه مکتوف ده په مصاحف کې یا بیند فتايل مصاحف ده دلته ترنه مراد هغه وجودی کتابه تی او سره و یای قرآتو نصف القرآنی یا قرآتو کلهو. ما ده طول قرآنی کریم یاد نمتی لعوتو که تر نه مراد وجود عبارتوی. نو وجود زهنی دی دی دی فاراک ما في حفیظتو القرآن. وجود عبارتی دی دی دی فاراک ما في قرآتو القرآن. او وجود کتابتی دی دی دی فاراک ما في المکتوب في المساحف و یا بین دفتای المساحف و نو اوس دا غدره وعلا وجودونه دا دلالت کې پا اغا وجود حقیقی بنده نو وجود حقیقی دی دی د پارا صفت دی باری تالا دا اغا مشتمل پا علامو دی حدوس بنده نده لحاظا قول د احنا قول دی اهل سنت والجمعا کسرهم اللہ سیروو تا تی دا ازلی و قدم دا صفت دی باری دا خالی دا لاغا شائبی د حدوس نهاما دا غا حدوس بنده سی مشتمل ده او صفات دی حدث کی راغلی دي اغه دغه نور د روجود نه دي یا وجودی ذهنی ده یا وجودی عباراتی ده او یا وجودی کتابتی ده او حالان کی دا خو اغه صفت د باری د 파ره نه ده صفت خو د باری د 파ره اغه وجودی حقیقی دي کلام حقیق الله ده نو لهدا په دې بندس اشکال او اعتراضه نو سوارې زم ځان ته مرسی ده درس د ځین څه لګوسته صاحب راغي چې صاحب قرآن کریم چې کله کلام الله وو نو دای عبارتوله لفظ دای عبارتوله لفظ اول معنا دواړو یا په الفاظی دیګر دا عبارتوله دغه دواړو د دواړو وجودونه نه چې یو د دې لپاره وجوده یو د دې لپاره هغه وجود کتابتیو وجود عبارتیو یا وجود ذهنی او بل هغه وجود حقيقي وو نو چې کلا دا کلام الله مشترک وو قران کریم مشترک اطلاقی کې د په دغه دواړو باندې وو پیداله نو بیا په کار دا چې او شولیانو د دې لپاره هغه تعریف نه وکړي چې هغه مختص دا له کلام لفظي سره وو پیداله خو دو تعبیر دا کلی دا چې قران څه ته ویل کېږي هو المنزل على الرسول صلی الله علیه وسلم سلم المکتوب فی المساح المنقول عنه نقل المتواترا بلا شبهه نوبیاخه په کاردار ده د یو جامع تعریف راغلی وای چې هغه په دې ټولو وجودونو باندې منطبق وای قران کلام الله ده او د دې لپاره تعویلی چې څه وجود دي سلوره نو په کاردار ده د یو جامع تاریف راغلی وای چې هغه منطبق وای په دې ټولو اړخونو باندې ان لفظ تمور شامل وای معنا ته همور یا به الفاظ دیگر په وجود عبارتي کتابتي زه نه <زيحني> بندې همدلالت کولای او دا رنګفه اغه وجود واقعي کلام الله بندې همدلالت کولای نو دغه یو جامع تعریف او اصولانو ولنه ذکر کړئ دایراغه لدینی جواب وکه حاصل د جواب داده چې اصل کې مقصود دی اصولانو ذکر د احکام شرایعو بیان د احکام شرایعو او تعلق د احکام شرایعو اغه دغه وجود لفظي سره راغلی وو اغا د لفظ دی کتاب الله او د لفظ دی کلام الله سره او د کلام لفظي سره نو د دی وجنې تعریف هم را راوړم چې لکوم سره د دوی اغا ضرورت او حاجت تړلې وو نو اغه خو متالهفه له کلام لفظي سره نو تعریف په اغه شی سره ذکر ک چې اغه صرف په کلام لفظي ته ور شامل ده اگر ک مراده دواړو د دې غي نوکته دی وجنې تعریف دی سره وکړه المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقل متواطرا بلا شبهتنا نو دي وجنه اغا جامعات عارف رانه اغتا ضرورت نورا غلائن زكادي دو مقصود بده پورا كي ده نو دس اغا جامعات عارف تلسر حاجت و ضرورت نو دريم ماويل تياغذي کركوی دفل نا اختلاف المقام نو اختلاف المقام دا کل کی چه اوس ده ده کلام الله ده وجود حقيقي اغا دي كلام نفسي دي فارسن او دغه كلام نفسي صفات دي باری تعالی ده اوس دي ده اگر سمعه شي او کنه نو په دې مسالې کې دوه قول دي یو قول پدی کې دي ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه ده دویم قول پدی کې دي ابو منصور ماتوریدی رحمته الله علیه او د ابو اسحاق سابده را دي ابو الحسن اشعری رحمته الله علیه ده اغه ایت دي سمعه کېدل شي یکم دغه س بو هغه بلا صوت ته بلا هر په وي ځکه که صوت ورتهثابت ته و او که حرووب ثابت ته و نو سو حرووب داله خبللی دی حوادی شوونه دي نو بیا خو لاظ مجې حودوس دی صفت دی باری تاله او قیام دی حواې را ځ ل ذابې باری تاله سره تا الله ذالک ک كبيرره نو دا به بلا کو په وي ل کا پر اغا په قیامت کې دلایکیږي خو دغه رو یب دی بار تعالی ب بلاکی فوی دیغه دی فار جهت نس ثابته ولې وو پیدل دیغه دی فار مکان نس ثابته ولې لکه دنیا کې سړی یو نو اغه دی فار جهت وی دی اغه دی فار په پیګی نو د الله رب العزت دی فار برویت وی و اغه رو یب نو دغه شان د یای چې دغه کلام دی بار تعالی د دې سمانو کې د لسیخو لیکن دا به بلا کیفوي او را دی ابو منصور ماتوريدي رحمت الله علی او دا رنګ اغا د امام ابو اسحاق اسفراي رحمت الله علی دی یو وی را یاده دی یو وی را یاده دا اګه یي چې نا دې دې سمانو سې کېدل ولې وی دې مسموع اغا بدیهی خبره داد چې هغه لقبلې دي اصوات او حروف نوي سما دي هغه شي کېدلې چې هغه اصوات او حروف وي نو صوت به بیا د هوا په ذریعه باندې را نقل کیږي سماخل اذن ته نو بیا به ته هغه ادراک دی د اواز کې نو سما دی دې نو شي کېدلې ولي وجکه مسموع پدې کې بدیهی او کار خبره ده چې دا به لقبلې دي حروف او اصوات نوي او حروف او اصوات د حادث دي پس سما ورته ثابت کو لازم به چې حوادث دي صفه دی بار تعالی نو لازم به چې قیام به حوادث لو بار تعالی سره تعالی الله عن ذالک اولون کبیر راجیه قولم په دې مسلې کې هغه تول دی ابو منصور ماتوردی رحمۃ اللہ علیہ دا نو سوله یې کوي زه خبرې ورسوله دین خوافستی وزهب د جواب مذکور دغه د سوال چې وسولیان دغه د لفظی تعریفولی وک اختلافات المقام د ابو الحسن یو قولو او د ماتوریدی صاحب بل قولم څلرم ما درته ویلو چې د فد سوال ده سوال درازي چې د امام ابو منصور ماتوریدی خبره غلطه ده صحیح دی ولی ودې وجه نه د مخالف په دل هغه کلا کتاب الله نه هر هغه کول چې شان دارنګي باطل وینو دا هم باطل ده سوال پوښسوي قول د ابو منصور ماتوریدی دا باطل ده ولی ځکه دا مخالف دله کتاب الله او هر هغه شی چې شان دارنګي هغه باطل وینو دا هم باطل څنګه کلام الله نه مخالف ده د ځکه قران کریم کې الله تعالی ویلي دی حتی اسمع کلام الله حتی اسمع کلام الله نو ګره ال ته هغه سمع کلام الله رې فار ثابت ده کنه نو دې څنګه یي چې کلام الله مسموع ده نو شارح الله علی جواب حاصل د جواب دا ده چې آیته مبارکه په مطلب تازه نه ده فای کړی دېغه معنی ده, ده, ده حتی اسمع ما يدل علی کلام الله حتی اسمع تردی پوری چې واوري أغښي چې هغه دالو په کلام الله باندې چې کلام لفظي دا نو یسمع کلام الله له کلام نکوم کلام مراده کلام لفظي چې هغه دال د په کلام نفسی باندې او د کلام لفظي سمع کې دلی شي کنه کې دلی سي که دا خو د قبیله د حروف او شوا ته نه دا باقي په دې باندې یوبل اشكال راغی هغه هر کنه د سمع ایمانه دا چې کلام لفظي اور دلی نو کلام لفظي اغا له څنګه چې موسی علیه السلام او ریدلېدا کلامي لبزي اغه موږ او تاسو مورو کلامي لبزي سایر انبیا علیهم مسلام او ریدلېدا نو بیا د موسی علیه السلام ته کلیم الله ولې وسوېدي وجد اختصاص د موسی علیه نبی نو علیهم مسلام اغه په کلیم الله سره دتص د دې د خاصیت وجهه او التثابيتي دي چې اغه کلم چې اغه نور نسی او ریدلې د او ریدلې وي نو د دې وجنه بده ته کلیم ویل کیږي اوس کته آیته نه سم عادي کلام نفسي نسی کېدلای خاف د کلام لفظي کېدلای شي نو کلام لفظي موږ او تاسو ماورو اا صاحب نور انبياله عليهم السلام او ری د موسی عليه السلام او ری دا وجه د تخصیص د دې موسی عليه السلام ته کلیم الله ویل دام دي دي دا د دلیل د خبره ده چې سم عادي کلام الله کېدلای شي نو ته څنګه یی حق اول فدی کی دی ابو منصور ماتوریدی ده په سوال کوئ دې راغیل دي نه جواب وکە حاصل دی جواب ادارا چې صاحب دې موږ دې اورېدو او دې نور انبيا ودي اورېدو او دې او أو موسى عليه السلام دې په مابین کې فرق ده څه ده وي فرق ده چې موسى عليه السلام ته اورېدل یو هغه بيدوند دي واسطې او بيدوند دي واسطې دې کتاب نه اورېدل یو او, او, او موږ چې دا كلام لفظي اورو هغه لوجدي کتاب او یا لوجدي هغه ملکنه لکه انبياله عليهم السلام ته څه کلامي لفظي ذکر او راوه به چا به راوه ملایکه هغه به بواسطه ملکو او موږ چې دغه کلامي لفظي اورو هغه به بواسطه کتاب د کتاب ذریعہ باندې ده. او, او موسی علی سلام چې هغه کلام الله د لفظي کلام او اوریدلی او. وو هغه کې واسطه د ملکم نه و په هغه کې واسطه د کتابم نه و نو بدون دی واسیتینو ځکه الله تعالی د مختص ک په اسم الکلیم سره د تکلیم الله ویلی شو نور انبیا او تکلیم الله نه دی ویلی شوی نو دا دلیل دی د خبرې نشي جوړې دلی چې کلام النفسي د سمآ کې دلی شي کلام النفسي حقیقت په یوه شو دا خبرې وتحقيقه وزهد جواب مذکور داده ان ان للشيء وجودا في الاعيان سدي شيء فاري وجود خارجي وجود نفس الامر وجود حقيقي ووجودا في الاذهان او بل وجود ذهني بل وجود عباره او بل وجود كتابتي نو كتابت دلالت کوي په با عبارت باندې اغه دلالت کوي په وجود ذهني باندې اغه دلالت کوي په وجود خارجي باندې فحيث يوسف القران ونشرته توصیف د قرانه کریم راغله ده په اغه باندې چې لوازه قدیم نه ده لکه سړی وایي قران غیر لوګ دانو مراد ترنه حقیقت موجوده په خارج او په واقع کې وحيص یوسف او چې کلی یې توصیف شوی دا بما هو پاګز بندي چې لوازم دي مخلوقات دي به سووي او د حوادث نه دا یورا د به الفاظ المنطوقه مراد ترنه هغه الفاظ وی چې په یغی بندي تلفظ او مسموع وی لکه په دې مثال کې چې قرائت نسبل قران یا مخیله هغه هغه اسوات او حروف چې هغه په خیال کې حاصل کړی شوی وی لکه سړی وی یا حفظ او یا مراد په دې سره هغه اشكال منقوش لك فديقه ولك تي يحرموا للمحدث يحرم للمحدث مس القران نو لا سرل دغا لكلو تحرام دي يا لك المكتوب سره تعدر غلي ده مخ موضوعاتك ولما كان هركلا ددا فسؤالكي ولما كان دليل الاحكام الشرعيه حركلات الدليل الاحكام الشرعيه ودي بارا اغلفزو نمانه قديمه عرفه ائمه الاصول نو تعريف كديو امامان دي اصول قد سره المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر جعلوه اسمنا وجعلوه وجعلوه اسمنا اودينون غرزوري ولولفارادين لفزو ديمانا جميعا اي لنزمي لفاراديل فزو فيات بار دي دلالت كولو سراب معنا بندي لا لمجرد المعنى ننفس دي معنى دي فارا وعمل كلام القديم الذي او هرث كلام كلام قديم دا اغاص صفات دي بارت على دا نو ابو الحسن اشعري رحمه الله اللي ذهب كيدا الى دي خبر الى انه يجوز تجائز دا ان يسمع سدا وارد ليس ومنعه او منع كيدا الذي سمعنا استاذ ابو اسحاق او دا مختار د شیخ ابو منصور ماتوریدی دا نو هغه ای چې نس او ریدلې حق او لغه قولی حق او سوال راځي چې حق او قولی سانی دا د مخالب د کتاب الله نه ځکه قران کې سمع د کلام الله صفت ذکر شوی ده حتی يسمع په فوټه ده جواب وکړه چې مراد حتی يسمع نه دا دا حتی يسمع, <تصفيق> يسمع, يسمع ما يدل عليه تر دې چې ووري دلیسي اغه لفظ چې اغه دال په دغه کلام الله باندې فمعنى قوله تعالى دا يود فدسوانده فمعنى قوله تعالى انه ما ناديت قول لا حتى اسمع كلام الله حتى يسمع ما يدل عليه تردي جووري اغلفز تي اغدال ده دا دي كلام نفس بندي كما يقال لك كي سمعت علم فلاننا ما اوردل ده علم علم دي فلان كي ما علم اوردل كي كاغا الباز واوري تي اغدال يف فموس علیه السلام تنظیم د فدیسواله فموس علیه السلام نو موس علیه السلام سمع صوتنیغه او ری فزو سیاغه دالو په كلام الله بنده لکن لما کان لیکن کلهیو بدون د واسطې د کتاب او د ملک نا خوشه به اسم الکلیم نو دا مختصویو په نند کلیم الله سره